Hej och välkomna allesammans till vår veckouppdatering. Vi har gjort de här de senaste veckorna där vi uppdaterar om aktuella fall som vi har rapporterat om men också helt nya fall som har kommit upp och den här veckan har ju varit rätt speciell. Du var ju bland annat på en rättegång här som står ut den blev rätt stökig den här rättegången och det var också personer som greps efter att ha blivit liksom utkörda från salen. Men vi ska prata mer om det senare, för först ska vi gå in på någonting som vi har pratat väldigt mycket om senaste året, och det handlar om krypterad kommunikation. Ja, för finns det någon typ av bevisning som om man delade ut ett pris för årets bevisning på någon typ av krimkrönika så skulle ju år handla om information från krypterade chattar. Vi har ju från 2020 den stora Encro-läckan och Material från Encrochat-läckan har ju använts flitigt under året. Vi har ju sett innehåll från SkyCC användas men där är det ju lite oklart exakt hur mycket man har kommit över. Och innan sommaren då gjorde ju vi också ett eget avsnitt om om operation Trojan Shield som var en krypterad tjänst som egentligen skapades och drevs av amerikanska FBI. Och de måste ju ha lärt sig någonting under arbetet med det här. Ja men det verkar som det. För nyligen så kunde Svenska Dagbladet berätta om att svenska utredare hade skickat över vad man kallar för ghost-telefoner till FBI i USA som de lyckades knäcka. Det var ju utredningen kring mordet på en 12-årig flicka i södra Stockholm förra sommaren. Det här blev ju väldigt uppmärksammat som man hade tagit såna där telefoner i beslag. De ansågs vara omöjliga att knäcka men åklagare Anna Svedin hon skickade dem till FBI. Hon berättar att de ännu inte fått ta del av materialet från det här men självklart har det en väldigt positiv påverkan på utredningen. Och På Ghosts hemsida där skriver de ju om att de har liksom militärnivåenkryptering i sitt system och i det här fallet så är det ju individuella telefoner som man har lyckats hacka. Det är ju inte samma breda typ av läcka som vi såg i Anchorchatt eller Sky där liksom miljoner meddelanden läckte. Ghost har ju nämnts i flera stora utredningar som vi har kollat närmare på bland annat i mordet i Stan, som skedde förra våren. Och polisen har ju varit medveten om att den här typen av telefoner har använts. De har ju tagits i beslag tidigare även om man inte lyckats komma in i dem. Och i artikeln från Svenska Dagbladet som skrevs av Karlen Henriksson så pratar han ju också med Ted Esplund som nu hoppas på att svenska it-forensiker ska kunna ta del av den tekniken som amerikanerna har utvecklat för att komma in i ghost-telefonerna. Så att vi ska bli ja, självförsörjande på att hacka ghost-telefoner i framtiden. Och Ted Esplund han jobbar alltså på NOAA polisens nationella operativa avdelning. Och i veckan kom ju också åtalet mot en man i 20-årsåldern som åtalas för att ha mördat sin sambo i älta utanför Nacka tidigare i år. Om vi backar bandet då till den 15 april klockan 19.34 då ringer den här mannen själv till SOS Alarm och säger att hans flickvän har knivhuggit sig själv i ansiktet. Han får instruktioner om att göra livräddande åtgärder men när ambulans och polis kommer till platsen så är hon död. Och mannen han blir ju misstänkt för det här att det ligger något fulspel bakom och bara en timme efter larmsamtalet så blir han ju gripen och har ju suttit frihetsberövad sedan dess. Man tror ju inte på att hon har huggit sig själv. Dessutom finns ju både kommunikation och familj och vänner till paret som berättar om hur de har bråkat sinsemellan. Han förnekar att han har någonting med mordet på att göra. Han säger sig att han inte har något minne av vad som har hänt då när hon har fått de här knivhuggen utan säger att de bråkade och att det sen blev svart för honom. En slags blackout. Och det finns ju bevisning i form av blodanalyser. Alltså hur blodet då har liksom träffat och avsatts på olika ytor. Men också att han ska få dölja att han skulle kunna lägga legat bakom de här knivhuggen på kvinnan. Och även att han har hotat kvinnan om vad som skulle hända ifall hon lämnade honom. Det här är ju något av bevisningen. Det finns ju såklart mer. Dessutom så finns det en del brev med i den här förundersökningen. Brev som han har skrivit till bland annat anhöriga under tiden han har suttit inlåst. Han har bland annat skrivit och klagat på maten på häktet att det väsnas på nätterna men också om att de inte kommer ses på ett tag har han skrivit till anhöriga och att han hoppas att de ska vilja vara kvar i hans liv. Han får ju också frågor om det här i förhören alltså polisförhören om de här breven och att han där liksom antyder att han har legat bakom det här men mannen han förnekar ju brott och rättegången drar igång nästa vecka och är planerat att hålla på i 56 dagar. Och nu då, då ska vi tillbaka till den här rättegången som vi pratade om i början av avsnittet. Och det handlar ju om mordet på en man som blev elskjuten på Årstabron i Stockholm i september förra året. Och nu hålls förhandlingarna och det blev ju väldigt stökigt under rättegången. Det blev tjafsigt på åhörarbänken och ett antal personer blev utkörda ur rättsalen. Det här tjafset, jag satt ju kvar inne i mm. salen tillsammans med en del andra journalister och även poliser som hade jobbat med utredningen. Men det här tjafset det ska fortsätta utanför salen och det ska också ha uttalats hot mot en person som ska vara varit på väg till tingsrätten för att lyssna på rättegången. Och det här ledde ju till att åtta personer greps misstänkta för förberedelse till mord. Och vi får se om de kommer fortsätta sitta frihetsberövade i det här ärendet, men de ska ju ha kopplingar till de som är åtalade i, i mordet. Då. Det är ju tre personer som är åtalade och en av de åtalade det är en man som anses vara högt uppsatt i ett nätverk i Flemingsberg och vi får väl se vad som händer med utredningen om förberedelse till mord helt enkelt. Där är det ju inte klart än hur länge de här personerna kommer sitta frihetsberövade. Och rättegången om själva mordet då, det ska ju bli väldigt intressant att följa. Där finns det ju vad man kan kalla vanlig Snapchat bevisning men det finns ju också Enkro och Enom och Sky som vi nämnde här tidigare. Ett rätt speciellt fall vi får se om vi kommer att kunna gräva oss lite djupare i det eh, senare också och samtidigt också väldigt tragiskt under den här sakframställan som var igår så var det ju påfrestande för anhöriga att eh, ta del av allt material det var ju också en del som visades bakom stängda dörrar som nog var rätt obehagliga bilder. Och i lördags eftermiddag då blev ju en 14-årig kille skjuten i Fröslunda i Eskilstuna. Det berättade vi ju om i det långa avsnittet och nu har det kommit lite uppdateringar. En 23-årig man, han blev ju gripen anhållen och har nu också häktats misstänkt för det här mordförsöket. Han är vad man brukar säga tidigare känd av polisen. När man kollar hans belastningsregister så är det mest narkotikabrottslighet och inte så särskilt grov narkotikabrottslighet. Men enligt polisen så ska han ju vara kopplad till ett nätverk. Vi får ju se hur det kommer att gå i det här fallet både vad gäller den personen som har blivit häktad men också den här 14-åriga killen hur hans tillstånd är framöver. Han blev ju allvarligt skadad vid den här skjutningen. Och vi är tillbaka med ett långt avsnitt nästa onsdag och en till sån här veckan uppdatering nästa fredag om ni har lyssnat på det här i podcastapparna ja då finns vi ju på Instagram Peter krimpodden där vi också har en och en del videomaterial som följer med de här uppdateringarna. Tipsa oss gärna på ptrekrim.sverigesradio.se eller här på Insta. Vi tar gärna emot frågor, funderingar och också idéer på olika ämnen eller fall som ni vill att vi ska ta upp.